Шорстка рука лягає на його голову. Висока тінь. Рука перебирає його тонке волоссячко і підштовхує. Попереду жовта стежечка між зеленою травою. «Ходи зі мною», – кажуть йому. «Не бійся». «Ходи, не бійся». Хлопчик навіть не ворухнувся Але дав взяти себе на руки Маленьке, змордоване звірятко в країні Де не було ніяких звірів, крім мишей І тих, що жили в чудових райських садах На картинках перевізника Тут не глибоко, не бійся я тебе не впущу. Хлопчик дрібно тремтів. Що ж було тоді, коли його вели за руку? Куди вели? Лише сонце, сліпуча зелена трава. І все. Їх ніхто не бачив. Перевізник прокрався до хати, посадив малого. «Дивися, які гарні картинки!» Але той закліпав очима і був би впав, якби його не поклали на ліжку. Хлопець митью заснув, тим краще. Буде час подумати, що з ним далі робити. Черешні геть подушились. Перевізник повибирав ціліші для малого. Можна було б збігати ще нарвати Але він збоявся, що не застане нікого в хаті Коли повернеться Може, то дитина з його пам'яті Що зникає швидше за туман Ото ще клопіт зітхнув перевізник Хоча то був приємний клопіт Він колись підбирав Горобенят, які випадали з гнізда, годував їх мухами. Деякі здихали, а деякі виростали на справжніх горобців і селились під стріхою. Базіль з'явився несподівано. Просто з порога гукнув Перевізнику, чого тобі? загадково посміхнувся перевізник. Я хотів спитати. Чи підемо завтра по рибу?» Перевізник посміхнувся ще загадковіше. «Не знаю». Базіль не міг не відчути його настрою. Після сліпучого денного світла очі звикали до присмірку. Вікно затуляв величезний кущ бузку. Базіль приступив до ліжка і вигукнув «О, Боже!» Волосся йому наїжилось і спину обсипало морозом. Базіль крутнувся і кинувся тікати. «Не може бути! Не може бути!» Ноги самі понесли його до колоса і решти. Перевізник теж злякався і нахилився над ліжком. Хлопчик спав, і нічого страшного в ньому було. Не було? Замурзане личко, картата сорочечка з відірваним гудзиком, короткі штанці, з яких виглядали тонкі брудні ноги в стоптаних капцях. Зовсім не страшний. Просто Базиль ніколи не бачив дітей. Вбив собі у голову, що сюди, якщо хтось з'явиться, то тільки король. Першим прийшов колос, а за ним шептун. Базіль кашляв у сінях. Перевізник вирішив рятувати себе і малого. Затолив спиною місце, де спав хлопець і суворо спитав – Чому нема Діогена? Не було часу кликати, писнув Базіль.